Po materi je profesor Lukman Slovenc in svoje otroštvo je preživel v Sloveniji. Za tiste, ki malo poznate Gorensko v rojni vesnicah, on ima izvedno rad slovenske hribe, slovenske in se v zesene odvoračal s Slovenijo, kjer njegova mati je potem živela v Sloveniji in uh, strici, to so povduški, znani strici Božega duša, pesnik, uh, so bili v bistvu njegovi otroški dobi nek, potrebu, nek vir, njegove širokega obzorja, ampak mislim, da je svoje žene krepko preseglo svoje strice v intelektualnih zmožnostih in tudi potem, da je postal dejansko eden največjih sociologov po vojnega obdobja. Kot pravi, ena izmed današnjih sodobnih avtoric, Grace David, je profesor Lukman ne samo področil sociologije religije, pač v mnogih področjih filozofije in sociologije otrl nekaj temeljnih korakov za razvoj sociologije v polvojnem obdobju. In gotov tri, štiri tema dela, ki so pomembna, so da nevidna religija, ki jo najboljši nekateri poznate, mogoče bo pojeglaset kasnejo tem rečen, potem družbena konstrukcija realnosti, Ko je razvoj fenomenološkega pogleda ne samo v sociologiji, tudi v filozofiji. In iz zadnjega obdobja je vredno omeniti da je profesor Lukman skupaj s profesor Bergjem, obliklo zelo zanimljivo klisto, kamo tudi v slovenskem prevodu, Modernost, pluraliza in kriza smisla. Namreč poskus orientirati se v sodobnem času, v sodobnem svetu, ko je zelo desorientirana situacija, ni ravno zelo pogosto vprašanje v strokovnih akademskih krogih. Ta knjiga pa na dost jasen, nazoren in tudi navadnem obralcu. Preprost način pokaže, o čem je v bistvu težava sodobnega časa in kako se sredi nje znajti. Zdaj, več o profesor Lukmanu sem pripravil in potem boste lahko tudi neke malega, tisti, ki želite, prebrali si. Bi dal kar uh, njeno besedo, mogoče samo za uh, eno anegdoto. Ne? Ja, jaz sem bil tudi zelo presvečen, ko sem uspel priti do profesora Lukman. Namreč v svojem doktoratu sem nekaj pisal tudi o nevidni religiji in o vprašanjih smisla in sem se potem kar na k njemu in sem izjemno presvečen, s kakšno širokobrudnostjo je profesor Lukman sprejel komunikacijo, ki jo takrat nekako teče, ker vsakih par mesto bi to Hvala. E Hvala, Igor. E, ja sem zdaj, tako kot smo malo e, par drobcev predstavili iz njegovega življenja jaz bi sociologa profesorja Lukmana vprašal, e, kaj bi on rekel o Matevžu Lukmanu, kot sociolog o osebnosti e, Mateja Lukmana. Nič, kar ne poznam. <laughs> poznam ime, vem, kdo je ampak več pa ne ve. Težko. <laughs> več, kot smo mi povedali. Ja, ne, vi bo boste pa povedali, kdo je mogoče. Jaz smo eh, skušali nekaj povedati, ne, vendar da ne bi mi dva preveč govorila. Eh. Ja, oposite. Ja. Matej Šlukman je bil Kropa v 16. stoletju, to je moj predmet. Ampak te, na tega ga pa niste mislili. Jaz sem mislil na tega, na osebnost Mateoža ali pa, kot rečemo, Slovenci ne? Lukmana, Tomasa Lukmana. Kaj misli o tej osebnosti, njenem razvoju, njeni poziciji, e, strokovnjak Tomas Lukman? O osebnosti? Ja. A to je pa pre, pre vprašanje. Ja. A, Ja, sem mislil, da, a niste omenili Mateuža? Ja, nekateri vas tudi v Sloveniji, v Sloveniji, nekateri vas tako nazovejo. Včasih sem slišal, ne. da vam tudi rečejo v slovenštinje na mesto Tomasa, Tomaš. A, Tomaža. Ja, veste, jaz kot kljub tel v tako slabo slišem, da najboljši vse nerogo razumem. Ja, sem mislil, da ste rekli Mateuža, ne Tomaža. Tomažu Lukmano nekaj vem, v osebnosti ne vem veliko, ampak vem, zakaj sem dolgo to ime, uh, ker sta moja starša rekla, da ne dobim ime, katero se lahko uporablja v slovenščini kot Tomaža pa v nemščini kot Tomas. In s tem sem mu še to srečil, da sem potem, ko sem se izselil v Ameriko in tam dolgo časa živil, da sem dobil tudi Tomas ni bilo precejšnih težkot, z imenom. Uh, kaj o njem, mislim, ne vem, ampak eno nekaj lahko povem, ker ste govorili o mojih voduškovih stricih. Uh, nikdo jih ne more preseči. Ne Rašata, ki je bil montanist in polihistor, ne Valensa, ki je bil dirigent in etnomuzikolog in polihistor, In Božo, tak je bil pesnik, ampak med sebojno so tekmovali. Mi, nečaki, pa nismo imeli nobene, niti šanse, da bi tekmovali z njim. Stric Vital je bil pa duhovnik v San Franciscu in je bil itak izven konkurence. Drugače smo tošnji eh, večer naslovili, eh, da se ne bi tukaj toliko pogovarjali o sami sociologiji in sociologiji religije, ampak eh, tako bolj o sociologiji vsakdanjega življenja, našega življenja. Zato smo v za vašo knjigo eh, dali naslov Kriza smisla in eh, kakšno vlogo morda ima pri tem poglavju, pri tej tematiki in pa tudi pri reševanju te tematike religija. Zato smo mislili tako, da bi najprej vas prosili, da bi nekako nam urisali sploh je smisel in kriza smisla v današnjem modernem svetu, ker veliko o tem pišete in razmišljate, tako da bi s temi vašimi razmišljanji in raziskovanji nekako urisali današnjo situacijo orientacije in eh, krize smisla. Ja. Krize smisla niti ni akutne, ni akutne krize smisla po celem svetu, splošne, subjektivne krize so. Lahko se najboljši reče, da se je eh, eh, pogostost frekvenca takih subjektivnih kriz smisla razširila v modernem življenju, v družbenih razmerah pozne moderne. In da so družbene glavni tove družbene razmire glavni razlog za eno latentno krizo smisla, ki lahko izbruhne kot, jaz bi rekel, splošno bolj splošna je nagotova desorientacija. Dve glavni spremenbi ločite družbene razmire in človeško življenje od teh razmirah, torej tipično, poprečno človeško življenje od teh razmirah v modernih, oziroma lahko rečemo pozno modernih družbah, od razmir in od življenja v prejšnjih, tradicionalnih, do zgodno modernih, torej 15, 16, 17 stoletje, še bolj pa od arhajičnih družb in razmirah življenja v takih družbah. Te spremembe sta lahko, ena je, v tradicionalnih družb, dru, družbah so bili družbene funkcije, tujke se začenjajo. Uh, so družbene funkcije, produkcija, torej gospodarske funkcije, uh, reprodukcija, družinske funkcije, organizacija zemelske oblasti, torej politi politične funkcije in organizacija stikov z nadzemeljskim oblastmi, torej religijske funkcije. Uh, so,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 delo na polju, obeno gospodarsko delo, torej, ker je prideloval, prideloval provuzor, virsko delo, kar je bilo vse to, kar je delal, popolnoma prepojeno z virskim smislem, z religioznim smislem, obeno politično, kar je bilo hierarhično organizirano, oče, sin. Dočil se je potem v... Od Deloma že v poznem srednjem veku, deloma že v rimskem cesarstvu, potem se je, se je to spet spremenilo v, sred, v zgodnem srednjem veku, so se te različne družbene funkcije tako rekoč izločile iz te skupne povezave v več ali manj avtonomne družbene ustanove, institucije. Gotovo se skominjate, ne osebno, ampak iz, iz literature, iz zgodovine, na a, a, ostre spore med politično in virsko oblastjo v srednjem veku, med neviškim cesarijam in papežem v Vatikanu o investituri na naprimer, in drugih. To so, to so bili zgodovinski pojavi, v katerih se opazi progresivna diferencijacija funkcij med političnim in religioznim, ali pa spore med eklezijastičnim, političnim in gospodarskim ustanovam, ker se tiče, a, a, a kako se rače, če se denar platujete obresti. In spore je bil, tudi srednovežki spod o virski dopustnosti, o religiozni dopustnosti, plačevanja obresti, to je, v islamu je to še naprej problem, v kreščanstvu to ni problem, ker so se te dve funkcije popolnoma razšle v gospodarske in v crkvene. Torej Ta diferencijacija razpojitev, razdruženje funkcij in njihovo iz enotnih družbenih dejavnosti v različne, jaz rečem, ustanovno, institucionalno špecjalizirane, kot so gospodarstvo, politika, religija, družina in tako naprej. To je en zrok, da je vsakdanje življenje človeka razkreseno tako rekoč na različne, na različna območja, ki so pod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 Je še isti človek, ampak je nekaj druga v družini in je nekaj druga v nedeljo v cirkvi. Torej, to je en problem torej, en razlog tega stanja, možne disorientacije in če pretjeravamo možnih kriz v smisla, je družbena diferenciacija funkcij. Drug razlog je pa, Moderni pluralizem pluralizem seveda ni nač novga, pluralizem indijskega polotoka od starih časov do sedaj, pluralizem helenističnega sveta po Aleksandru pluralizem rimskega cesarstva za časa Jezusa, pluralistični sistem. Mitras kulti, državni kult, uh, uh, Samo v Palestini je bilo ene tri, štir, pet različnih možnosti videti življenje različnih, danes sociologi bi rekli, subkultur. Ampak v klasičnem, ali pa iberski polotok, skoraj cel iberski polotok za časa je sam omajadal v Španiji da bi lahko, seveda se lahko reče, da so bili vsi ti, pluraliz, vsi ti razmire, pluralistične razmere take, da je bilo zelo malo stiko med tistimi, ki so skupno živeli v Rimskem imperiju. Kristjani v uh, Korintu, Kristjani v Marseju, v Masilii, Hristijani v Antiohiji so, so bili po med povezani, vsaj delom povezani, s potovanja do to višja V istem času v Antiohiji, v Masiliji, kot sem rekel, v Korintu so bili, je bilo še pet, kar bi rekli, ali pa šest, ali pa tri drugih subkultur.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 v, v, v stanovanskih to torej, da so stanovali v getorji, ampak to ni ne Ampak ena vrsta, uh, judi bi rekli, en plot, rabinski plot, okoli ene gotove vrste uh, mišljenja, svetovnega nazora, vire, vrednost. Seveda so bile tudi takrat izmenjave. Ravno uh, uh, Islam v Španiji, v kaj, v 10, 11, 12. stoletju. Pred rekonkvisto jemo stike z, z, ant, z antiko, s klasičnim svetom, z islamom različnih prepričanj in s A, a tukaj temu se lahko reče, plot jih je obdajo. Ta plot se v modernem pluralizmu ruši iz različnih razlogov. Seveda je še getoizacija turkov v Berlinu, pa a, a, a, Alžircev v Južnem Parizu, je še ena gotova vrsta getoizacije. Ampak ni več getoizacija nazora, ni več uspešna getoizacija nazora. V klasičnem pluralizmu je bila, ta, je bila to uspešno. In to pomeni, da je še en drug poleg diferenciacije družbenih funkcij, tega njihovega vpliva na vsakdanje življenje, je to tudi vzrok, da je to, ker je meni samoumevno. Vsak dan vidim, da to ni samoumevno tistemu, ki živi na drugi strane ceste. Samoumevnosti so... Samoumevnosti niso več samoumevne, ampak jih še treba zavestno prevzeti. To je pa nekaj druge. Potem živem. Odgovor oziroma reakcije na te dve, na ta dva uh, razloga, spremend v družbenih razmih in njihovih vplivov na vsakdane življenja, pa vsi poznamo. En odgovor je relativizm. Vsak ne bo po svoji jedezoljna hzajna fason zelik verbi. Vsak ne postane zveličen na svoj način. Uh, je seveda uh, problem s tem relativizmom, o katerem se lahko poznaj pogovarjamo. drugo to dosti bolj nevarn, je pa nevarn za vse druge, je pa fundamentalizm. Fundam fundamentalizm ni v sredini družbenega življenja. Fundamentalizem je skoraj po definiciji potiska,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 Zgodovinsko gledano je bila prva reakcija, katoliška reakcija v 19. stoletju. Antimodernizem katoliške crkve je trajal do drugega vatikana. Če poenostavljamo, seveda ni tako enostavno. In to je marginaliziralo katolicizmu v Nemčiji, v 19. stoletju, obenem pa dalo eno vrste življenje in solidarnost v tem. Ja? A ja, ja, bi lahko rekli, da posebej, ko ste tako urisali ti dve skrajnosti, ne? na ene strani relativizem, nekako poseje relativno nič ni več teh plotov, teh meja, na drugi strani pa poskus nekako ustavljati Ustanavljanje ne, nekako starega sveta, starih razmer, kjer je ta meja zelo jasna, in zato marginalizacija, da do tega prihaja predvsem zaradi človekove eh, negotovosti, ali pa morda bi lahko rekli, da je v teh novih razmerah tudi težje živeti, zahtevnejše živeti, se orientirati. Da, ne, na eni strani eh, nekateri iščejo to večjo gotovost. Na drugi strani pa je tako aktualen vedno znova in znova problem svobode in možnosti izbire. Ja. Torej, Fundamentalizm, se mi zdi, se ni ena vrsta fundamentalizma. Jaz strašno poenostavljam, če govorimo o fundamentalizmu ker je celo islamski fundamentalizem moderne vahabitske ali pa šlijitske variante niste isto. Ampak bom še naprej povenost, katoliški fundamentalizem antimodernističnega tipa je čisto nekaj druga. Katoliški antimodernizem 19. stoletja ni ubil nikoga Upam, da je res Islamski fundamentalizm je ubil predvsej ljudi. In še je v zadnjih 20 letih. To je po, po uh, neuspešu islamskega reformizma koncem 19. stoletja. Je bilo v slavu, v mojem danizmu, reformatorično. Za, za modernizacijo, brez, uh, ne da bi izdali islam, ne da bi uh, ta poskus tega reformizma. Ta ni bil uspešen, nažalost. Uh, Nekateri so rekli, da je bil tudi v Bosni ta reformistični uh, ja, tok, so najmočnejši. Pa, pa je potem bil za to vojno prekinjen ali pa vsaj uviran, se s tem istrinjate? Ne poznam razmir v Bosni dosti dobro, da bi s sigurnostjo nekaj rekel. Ampak, kar se mi zdi, je bilo, je, bil, je bilo nekaj drugega. Ni bil islamski, mohamedanski reformizem v Bosni tako močan kot muslimanski indiferentizm v stave Jugoslavije. Se strinjame? Se strinjame. Če govorim o islamskemu reformizmu, ne mislim na ali ampak na vrsto sekularizacije islama, kako se je dogajalo deloma v Egiptu, deloma v Indoneziji. Ampak mislim na... Uh, jaz sem že pozabil imena, da sem o tem čital pred 40 leti, na eno reformistično strujo v islamu, predvsem v Indiji, to je v današnjem Pakistanu, v tam, tam, Indiji, in delamo v Egiptu koncem 19. stoletja, začetkom 20. stoletja. In ta zgleda je bil predvsej neuspešen. V teološkem smislu in predvsem pa v političnem smislu neuspešen. A ta, kaj je začetno vprašanje? A zaradi negotovosti? Ja. ja, mislim, da. Seveda so pa ljudje mogoče, predsejšna večina ljudi, ki v negotovosti, naš rod, človeški rod, je živil najmanj, ne vem, kdaj se začne, se začne že pred nejam je živil v negotovosti. In vsi vedno živimo v negotovosti. In v tem morju ne, gotovosti so pa kot človeške konstrukcije uh, otoki gotovosti. Te otoki se zmanjšujejo, nekateri so kot tunili. In bi, da je, so otoki gotovosti zdaj sicer še obstajajo, ampak na teh otokih še živi malo ljudi.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 V povprečnem življenju recimo enega nomada, enega kmeta, ni bilo dost časa in ni bilo dost družbenih povodov za so Ne rečem, da sploh nič ni, ni tega ga ampak veliko malo. Jaz samo tem, da je v življenju od najmeno 19. stoletja naprej v središčih razvoja nove, poznomoderne pozno -moderne družbe, veliko več družbenih, strukturalnih povodov, da se širi ne samo zdrava skepsa, ampak desorientacija in da se v tem veliko ljudi ne počuti dobro, ne počuti domače v negotovosti. In se išče kakšna gotovost pri kako se rače slovensko, Jehova's Witnesses. To so gotovosti. V islamu pri vahabitizmu so gotovosti. V totalitarnih režimih, v komunizmu, nekaj časa predvsej gotovosti, nacizmu gotovosti. Fašizm je bil bil mehako v tem pogledu, <laughs> ni bil tako gotov za vse. Uh, Torej, frankoizm, italijanski fašizm in tako naprej, ampak totalitarne režimi so ponujali gotovost. To jim ni uspelo. Zdaj ponujajo drugi gotovosti, ali jim bo uspelo. Jaz ne verjam, torej, jaz ne vidim bodočnosti za islamski fundamentalizm čez prirodnih 50 let. Ampak bomo videli, to odvisito, od gospodarskih razmir, to ni samo stvar mišljenja, stvar zavesti, stvar vire, to je stvar družbenih razmer, in predvsem gospodarstvih razmir. Pa kako se bo to razvilo, seveda niče ne ve, jaz sem samo, moje osebno mnenje, da ne verjamem, da bo ta fundamentalizem uspel, bolj uspel, kot so totalitarizmi uspeli, ali pa kot je antimodernizm 19. stoletja, tudi ni uspel. Čeprav so še eh, relikti tu in tam, So pa razen tega ljudje, ki v negotovosti se mi zdi mogoče ne uživajo, ampak so popolnoma doma v negotovosti. Moj prijatelj Berger jih je nekje, uh, opisal kot virtuoze pluralizma. Danes to, jutri to, pojutrašnje mora. Ja, vagabundi mišljen in vagabundi življenjskih razmer Tudi vagabundi, uh, recimo, serijeljna poligamija Ja, to so sami tuji izrazli, to štite. E, zdaj, se, gospod profesor, kaj naprej razmišljamo, kaj pa drugi viri gotovosti ali orientaciji? E, recimo, zdi se, ali se vam zdi, da e, pluralni ali pa, če rečemo, demokratični svet, svet ne, z svojimi strukturami, z svojo organizacijo, je zmožnji organizirati ali pa omogočati napraviti neko potke določenim orientacijam in gotovostim. Nekateri rečejo, da je to predvsem svet, ki priznava to negotovost, te napetosti, te konflikte, pa vendar se ustvarjajo nekaj neke strukture smisla in e, svetu, a ne, pa potem naprej pa še e, kaj lahko pričakujemo v religiji, v gotovosti z vira religije danas, v tem času? Ja, to so deloma vprašanja sociološke narave, deloma so da na, na dva načina odgovor sociološko. no tudi tutto segno ne sociologico. Kapitalistični trg ne ponuja gotovosti, ampak riske, rizike. to, je, to ni ni uh, uh, um, of, uh, vir, to ni vir gotovosti, kapitalistični trg ni vir gotovosti, kvečamo negotovosti. In kapitalizm ni posebno dobit gospodarski sistem, samo do zdaj se je izkazalo da so vsi drugi še slabši, razumiroma precej slabši. Podobno bi rekel o demokraciji, to tud, tudi ni vir gotovosti, to je en sistem a, a, politične, a, političnega upravljanja oblasti, ki tudi ni najboljši, ampak vsi drugi dostali, ja, najboljši bi lahko rekel, tudi ne posebno dobro, ker vidimo, kamo pogledamo, vidimo težkoče s demokracijo, s to vrste demokracije, s druge vrste demokracije, ampak težkoče s totalitarističnimi sistemi se dosti to torej za človeško življenje. Uh, Zdaj pa pridem do tretje točke, se imenuje religija. Um, ja, osebni, odgovor, osebni odgovor bi bil, če izpade fundamentalizem, izpade vir sto odstotne gotovosti. ne izpade možnost pripličanega verovanja. Na vsak način pa ne izpade možnost upanja. To je vse, imamo da dovede. Pa vendar eh, vedno sova sova slišimo, da pa vse za nekatera najbolj pereče vprašanje, ali pa zadnje vprašanje človekove egzistence, kaj v tem mislite, pa vendar ostaja potem na koncu še ali ustane veliko krat, edino še en religiozni vir gotovosti. Tako se veliko krat tako mnenje sliši. Da je v religija, recimo v današnjem času, še predvsem vir tistih eh, odgovorov, zadnjih ali pa temeljnih človekovih vprašanj. Ja, bolj kot kakšne druge vrste, kako uh, uh, bi rekel, kulturne enote, bolj kot znanost, seveda. Znanost ne daje gotovosti, nobena znanost ne daje gotovosti. In se spreminja iz stolete v stolete in iz desetletja v desetletje. Ne spreminja se toliko metoda in toliko nazor, kako se pride do spoznanja v znanosti, ampak spreminja se vse vsebine. V religiji, recimo v islamu in krščanstvu in v judaizmu, torej v religiji knjig, v religiji zgodovinskega izročila, tam se lahko naše gotovost če se naše pravilno interpretacijo, če se verjamo, da je ta interpretacija pravilna, naprimer, v gotovih pokrajinah v Ameriki, v Tennessee, Kentucky, v tistih južnih, na, nepopolno srednjih južnih držav v Ameriki, še danes in za časa, ko sem jaz štiviral, so verjeli, da je tam kjer piše, jaz sem pozabil točno mesto, to boste bi veliko kot kevlo, ki se piše, da jim strupkač nič ne more. To je ostanite se. Strupkač nič ne more nič, to so vrjeni in so se skačemo Vsako leto jih je bilo ne deset mrtvih. Ampak gotovo strup, To je ena vrsta interpretacije, ki je izbrala gotova mesta, izolirala do vsega konteksta.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 ni problema interpretacije, ali pa se ta problem zanemarja. Seveda smo pa navajeni na to, da se problem interpretacije zanemarja. Potem je pa človek to. V težkih življenjskih krizah mislim, nišče ne bo na problem interpretacije. Ampak to, če tukaj govorimo, bolj domače, ali pa če čitamo kakšno knjigo, Je pa problem interpretacije in To je res, resen problem. Ko se tiče gotovosti, drugače, intelektualno je to zelo zanimiva stvar. Ampak, ker se pa tiče gotovosti, je pa to eh, nevarno. Ko govorimo o teh virih gotovosti, pa interpretacije, pa iskanja smisla, eh, mnogim tukaj tudi, ko vidim. Veliko mojih znancov prihaja na misel povezava ali pa vaše mnenje o Viktorju Franklu, tem dunajskem psihiatru, logoterapevtu, ki se tudi prevaja terapija smisla. Se pravi pomagati človeku, posebej to, kar ste zdaj omenili, zato sem tudi na to pomislil, ko je človek v krizi ko je v akutni krizi, pa vendar takrat tudi išče neko rešitev, neki smisel, kakšen, kako, bi, kako vidite to stvar, kako vidite to terapijo, kako vidite ta način reševanja takšni, takšnih problemov, do katerih lahko, lahko vsi srečamo. Prepozno je, da bi vam rekel, da me nikar ne vprašajte o Franklju. Leti nam niso meni prišlo, da me bo se vratil. Jaz po vojni sem začel študirati na Dunaju. In Viktor Frankl je začel predavati na Dunaju in sem vedel, da je prišel, da je preživel koncentracijsko trobovišče. To sem poslušal z vsem respektom in sem nehal poslušati, se mi ni izdelal, ja. Nisem mogo s tem načeti. nisem mogo prav, ka s tem. Jaz sem on prevelik skeptik, prearoganten pre in nisem naprej poslušal Kantla. In potem tudi nisem več čital Kantla. In predvse pred leti, je Viktor Frankl, in sem jaz, sem jaz ob enem dobu častne doktorat Ljubljanske univerze. In on je bil res, jaz sem mu spet ves respek za njega kot človeka, in kljub temu še mislim, dač čitelj, kar je pisal. Torej, druge odgovora nema. Morda, eh, morda eh, tole, ko sem ga jaz poslušal, bi pa lahko našel k vašem razmišljanjem neko, neko usmeritev, v tem smislu, da on zelo poudarja vir smisla. To zapravi, eden izmed teh virov smisla je usmisliti recimo najti svoje mesto v neki skupnosti se pravi, v verjetno manjši življenjske skupnosti. On ne poudarja veliko teh velikih družbenih konstrukcij ali pa eh, institucij, ne, kot, kot tistih opornih točk in tras, ki nas usmerjajo v določene rešitve, ki jih ponujajo, ki nas na ne opozarjajo, ki so nekako eh, simbolična potega, ampak eh, v manjših življenjskih skupnosti in posebej moj naš asisten, gospod Igor Bahovec, se veliko s tem in pisal o nekako novem prebujanju ali pa večji aktualnosti manjših življenjskih svetov in skupnosti, ki se nekako tudi začenja, oziroma spet odkriva tudi pozna, moderna, znova in znova. E, se vam takšna misel nekako ali pa ta smer razmišljanja e, zdi e, prava? Ne? Ja, da. tako nasplošno. Se to tecej splošno povedano in tako nasplošno bi se tudi strinjal. Jaz bi šel še en korak naprej, ali nazaj, nazaj. Vir smisla je od začetka drug človek Alta ego. Ego, kot sam, ni oseba, ni osebnost. Je živalski organizm z vrsti homo sapiens. Brez drugega, brez alta ego, brez drugega človeka, ni zgodovine, ni osebnosti, kot to je še bolj splošno. Torej, to je tako bi rekel, splošna filozofija, uh, antiindividualizma. individualizma Zdaj pa bolj konkretno, ampak še vedno zelo splošno, se pa strenjam s tem, da ni samo en drug člov, ampak majhne skupnosti, predvsem družina in pevski zbor, uh, ping-pong klub, In tako naprej, in tako naprej, da so ti več smisla. Ja, se in če to Franti rekel, še bolj destruktivo. Oh, Pomaga. In eh, Igor, kaj praviš v tem smislu? Ne, ko gospod profesor veliko govorijo o teh medposameznikom. je no veliko krati rekli posameznik, individualizem in tako naprej te umestni, te intermediarni prostor eh, kot vir smisla, v to sem vas hotel ja. bolj eh, usmeriti. Ja, ampak jaz sem jo prepovedal sociološke izraze. <laughs> <Nisem> prepovedal. <laughs> da, ja prepovedal. Da, v torej, tisti knjižici z Bergerjem sva eh, obravnavala možnosti Ne, da se izbrišejo družbene razmire, ki so vzrok te latentne krize smisla, ampak da se olajšajo, da postajajo virulentne na splošno v velikih frekvenci. In pri tem sva šla nazaj na enega početov sociologije Durkhaima, ki je, na vem, natančno kdaj, v začetku 20. stoletja, mislim, napisal eno znamenito knjigo, zdaj se starilo, ampak še vedno znamenito knjigo, o samomoru. Samom, ene vrste samomora, anomični, anomos, anomični samomor je bil za njega znak moderne, kjer ni dovolj organične solidarnosti, namreč povezave med ljudmi na podlagi modernih družbenih razmer. Vidla se to pa vzela, oziroma, kaj ni bil, ozira, ni bil Te povezave niso bile posebno uspešne in naš izraz intermediarne institucije tudi ni nič posebno novega, da vem, druge je prvi uporabljal, vi ste pisali disertacijo, vi gotov še veste, jaz pa ne. In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 omeniti vse, ne vse, večino najhujših izrastkov demokracije, strankarske demokracije in so tudi ena možnost, man uspešna mogoče, človeške orientacije v globalistični ekonomiji. Prej je že govor o tem, da je posamesnik vzadobnem svetu razpeti med ekonomski sistem, politični sistem in ti sistemi med soboj nekako niso povezani. Kjer pa se je mesto nekaj okolja, ki skuša manj bolj celovito živeti, ker je recimo družina nekatere male skupnosti, ljudverske male skupnosti, kjer človek skuša da le povezati svoja življenja v različnih sferah, ki so v tem globalnem političnem, etnomskem svetu razdružene, na zadnje pa, človek si želi, da bi bil neko, pa rekel, koherentno bitje, kot je bilo že pred pol že prej, seveda so ljudje govorili, da veliko posameznikov nekako plava med temi različnimi področji in ne skušal oblikvat nekega koherentnega razstojenega pogleda na svet in razstojenega življenja. V družinah si pa nekateri in drugih okoli hodnega prizadevajo, nekako povezati in na ta način odgovor na krizo, ki je povedala ali s pluralizom orientacijo. Ja. Na, ker ste rekli, da človek razpet, to je zlo, zveni zelo dramatično. Se ni na križu. Ker je, je, da dela nekaj, ki nima smisla v njemu, ampak v enem sistemu. Ko pride v družino, no, se to tudi ne velja za vsakoga za industrijska dela in za večino, del v modernem kapitalizmu in še celo v socializmu, to že velja za večino, tako to Lahko se pa našel, najde v tem delu sekundarnim. smislu, namreč to, da dobim dost nareda, da grem na počitnice v isto po pa bomo pa Uh, torej, sekundarni smisl vseh teh, vsega tega je vedno možen in je, to so raziskave v industrijski sociologiji pokazali, da je to zelo razvit sistem smisla, tako rekoč, sekundarnega smisla. Ampak z delom samim nema ima pa za upraviti za To uh, Torej, ta razpetost oziroma raz, razvezava smisla različnih področjih enotnega življenja. Se še vedno isti organizm. Jaz se še spominjam na otrošku in se spominjam doma v družini, da me je šef na kvulu. Se toč spominjam, potem pa malo pozamem na doma. Drug dan se pa spomnim, ko sem spet na delu. Torej, v, tem, v, tej, v tej situaciji, Se seveda, se to vsi vemo, to to ne ni posebna posebno novega, se znajdemo, če nismo popolnoma sami. Če smo popolnoma sami in smo virtuozi pluralizma, kot jih berka imenuje, se tudi znajdemo. Ampak večina ljudi se ne znajde, če so popolnoma sami, posebno dobro. To je vir psihičnih težav, do domomičnega samomoga. Pa to je raz, razmiroma izjemoma, razmiroma izjemoma čeprav so se frekvence ravno v Sloveniji, naprimer, če sem pravčital, nekaj zvišljami. Um, um, večinoma se pa znajdemo, ker smo s drugimi, s prijateljim, prijateljicam, potem tudi v družini ali pa v pelskem zboru. Kaj je tako hudga na Pevskem zboru? se je nekaj lepka. Uh, jaz ne znam pet, torej nisem član pirskega zbora, ampak sem pa član drugiši. Uh, ja, v organizaciji je kretirana beseda, kjer srečam ljudi, ki imamo iste skupne interese. Ribolov, streljanje, smočanje, pa kaj je svetka. To ni vir smis, življenskega smisla za mene, ampak to je vir in za podobne ljudi, kot smo mi, je vir smisla za poletje, za dopust in za druge, za druge situacije. Jaz ponavljam, v vsakdanjem življenju je ta razvezava samo v ne. Samo v redkih slučajih res razpetost, ki potem povzroča resne krize, subjektivne krize. Po navadju vsakdanjem se to v človeških skupnostih manjših kategorij se znajde človek. Kljub latentni krizi smisla. Ko mu pa zdravnik pove, da ima raka in da bo umrl čez pol drugo leto, je pa druga stvar. Pevski zbor na pomaga več veliko. Potem izbruhne ta kriza smisla. Ta kriza smisla brez gotovosti. Ali pa z gotovostjo. Gotovost, ta gotovost pa potem nima vir v Gospodarstvo ne ima vir v politiki, ima vir v religiji, v viri. Ali pa v popolni skepsi, ljudje se kamina, ima. No, tudi znajo, kamuflia, Alberta, med se. To pri religiji je pa eno zelo vprašanje. Religija Vse, kar smo zaenkako govorili, je bilo zelo povezano z crkveno religijo, z velikimi religijami. Mm -hmm. Ankeršano tudi budizem in drugi so bili omenjeni. V sodobnem času, da veliko ljudi išče religijo na nek svoj, individualiziran, oziroma subjektiven mm -hmm. način. Mohače eh, pariti o tem, na kakšen način je ta religioznost povezana kot odgovor na nek pluralizem, oziroma krizo, potencialno grečo krizo. Ja. <klično> Potem pa so velike ideologije, veliki sistemi mm. smisla nekako izgubili svojo uh, zaupanje, vanje. In kaj je, paš vanje? Vaš komentar o teh načinih religioznosti. Nogoče, uh, ne nazadnje, tudi New Age, uh, religioznost, ki se jo včasi biti malo menil, torej ja. zumej cakrna religioznost, tudi zumejk velikih religijih ja. ja. religioznosti. Torej, žubelj, da se jaz utrgu, da je vsak človek religiozni. Če je kolikor folk normal, torej če ni samo ego, ampak je tudi alte ego in izgodovina. Kaj to je druga stvar, to vas ne bom nadekval s to teorijo, uh, oziroma pri pričanjem. Uh, da se je... Jaz nimam dvoma, da so velike religiozne institucije, v primer, hrščanstva, cirkve, torej specializirane eklezijastične ustanove, kot uh, obenem autoriteta, družbena avtoriteta, moralna avtoriteta in teološka, verska avtoriteta, uh, razmiroma uh, kratke epizode v življenju religije v človeški zvrsti. Krščanstvo do Patristo ni bilo venotno in po patristih tudi ni bilo venotno. In danes tudi ni je torej, je sicer nekaj mogočnih ali pa mogočnih institucij, ki so upravitelji tradicije, ampak ne eno, so upravitelji različnih tradicij, v učornicih tudi druge tradicije kot naše, kot laši, moji, in vaši, moi in ker smo tukaj v teoloških fakulteti najboljši vaši. Ja, je pa res, da je kot cirku, če jo znamem, zdaj ne kot eno ustanovo, ampak kot a, a, mislno povezavo skupnega v Bolj uspešna kot drugi generali. To se pravi, uspešna v smislu obstanka do danes. In v protestantskih variantih zelo živo v severni in južni Ameriki. čanstvo v južni Ameriki ni tako živo kot v protestantizmu. Da je misionira na levo in desno, od Nicaragve do Brazilije, do Argentine. Uh, v Evropi je pa stvar drugačna. Italija, ko sem jaz, jaz sem tudi sociolog religijal nekaj časa, ko je sem delal empirično, ko sem jaz raziskoval v Evropi, uh, v Nemčiji, iz Amerike, v Nemčiji, uh, nemške protestantske kongregacije in protestantske cirke po letu 1945, to je bilo leto 53-54. 55, morajo prva delati. Je bila že ena gotova v protestantizmu že na vsak način jasno, da to ni več ustanovljena, etabljena, torej že 19. stoletja, jasno seveda, enotna cirku, ampak otoki v precej sekularnem življenju, deloma takozvanega kulturnega protestantizma, deloma popolnega protestantizma, in da se razvija ne ene vrste transformacija luteranskih in reformiranih cirkov v ene vrste sekte. Ampak ne res sekte, ker so še v uh, uh, še i dediči tako zvane etablirani v istem času, ki je bilo to že popolnoma jasno v protestantizmu, to ni bilo tako jasno v katolicizmu v Nemčiji, recimo recimo na bavarskem, recimo v diaspori, v katoliški diaspori v Münchenu in tako naprej. Ampak Italija irska leta 53, pomislite na katolicizmu v Italiji leta 53, na irskem leta 53. na drugačne razmere. Jaz, jaz sicer navrljamem teorijo sekularizacije, tako kot se jo iz različnih razlogov, ampak če pustimo to na strani kot te teorije sekularizacije, se lahko reče, da je Italija in da je irska sekularizirana, tako kot drugi deli Evrope. Z del, delno izjemo obrobnih, polskih, pa tudi na polskem ne bo več doktare. Anglikanizm, pri tem se začelo prej, torej, kar se tiče organizirane religije, je Evropa, uh, je, so tradicionalne, hrščanske cirkve zdaj še enkrat to metaforo, otoki in neceline. To pa ne pomeni, da sploh ni religija. Zdaj na vaš komentar, oziroma komentar, ki bi zaviti vprašanje. Uh, da se je že tudi v 19. stoletja, ne toliko v katolicizmu, ampak izven v kulturno katolizantizmu, pokazalo, so se pokazali različne uh, uh, usmeritve posameznikov, ki so se istruževali tako v tzv. Lebensreform uh, v Nemčiji konc 19. stoletja. Pozneje, gotove mladinske organizacije in zdaj, po 50. in 60. letu je bilo tudi v Ameriki, kjer je bil katolicizm močan, to je bil še kardinal Spelman na New Yorku, uh, ni bilo nobene Beneškampala takrat, ko se bil v New Yorku. In, in uh, tukaj temu je bilo takrat že polno, kako bi rekel, sub, sub, institucionalnih. Torej, pot ustanoval, ne bili posamezniki, ampak so se povezavali takrat še ne preko interneta, pa čat rumstvo je danes, ampak preko uh, knjigarni, kjer so se srečavali letako, pa na izlete so hodili, pa tudi naprej. Uh, New Age. Torej, New Age je seveda tudi ena etiketa za zelo različne pojave, Ampak je pa etiketa zato, ker bi rekel institucionalna ali ustanov, To en vrste religioznosti, kjer ni samo posake, so gotove povezave med ljudmi, ampak ne zelo tesne, to niso sekte in niti niso močne grupacije. Imajo pa seminarije, včasih se sreče te vrste, one vrste. To seveda obstaja in to je tudi, Ja, to se bi lahko, lahko rečili, tudi vrste znamenje, da obstaja religioznost tudi izven tradicionalnih, institucionalnih vrsti. In ne samo popolnoma individualizirana, ampak ne tesno organizirana, ampak tudi k temu med seboj skupna religijoznost. Ali to ni, meni, meni se ne zdi, da, je, da ima to veliko obstanka. Ne subjektivno v enem življenju, v New Age, somenjava eno modo za drugo. Uh, enkrat je bilo to, enkrat je bilo ono in ni imelo veliko obstanka. Kljub temu, torej ni, ni bil vir gotovosti. Vir gotovosti, New Age ni bil ampak vir a, skupnega iskanja v ezoteričnih pokrajnih. profesor, še nekaj časa, tako smo predvideli dve šolski uri, uro pa pol. Kljub temu se mi škoda, ko ste od, o religiji toliko govorili, da ne bi naši poslušalci tukaj stišali nekaj še o vašem gledanju, ste že indirektno to omenjali v eh, vašem pojmovanju transcendence, ker je tudi v zvezi z novimi religioznimi gibanji je to tako eh, tematika, ki je tako v spredju. In že prej ste omenili eh, vaše prepričanje, bi pa vas tudi temu nakratko izzval, da je vsak človek na nek način religiozn in to je povezano z vašim gledanjem na, na vprašanje in vlogo transcendence v človekovem življenju. Uh, a bo dvorano do jutri? No da, malo, malo. No, malo, malo, bo že vse ima, bo poskusil. To za to izhaja iz uh, ene filozofske uh, tradicije, novejše tradicije iz fenomenologije. To moje pojmovanje. Torej, to nima, uh, uh, uh, kot je rekel, religijonski, misliški še religijo, ampak uh, fenomenološki vire. To pojmovanje sem prevzel od mojega učitelja. Alfej Dašica uh, in razvil v nekaj drugo smjer kot javno on naoče. Uh, če mi pogledate v obraz, če me pogledate v obraz kaj vidite? Samo obraz ali glava? jaz tvrdim, da vidite avtomatično glavo, ki ima tudi nekaj odzadej in bi bili zelo presenečeni, če bi se jaz zdaj obrnil in bi mu jaz uh, glavo žirafe. Torej, ker ampak ta, ta, to izkustvo, Celotne glave se upira na, dve, na dva vira, na senzorično, torej to, res vidite, se to, samo to vidite, Obenem pa avtomatično vidite na podlagi prejšnjih izkustov, avtomatično vidite v narekovajih celo glavo, tudi vzadej. Včasih je človek presenečen, nekaj, ki razgleda kot človek, odzade žiraf in vrat, ampak je možno, da se človek zmoti pri tej avtomatični a, prezentaciji, a, prezentaciji, odzadja se spredlja. Je pa tudi našto vsak že želdenje. Vi ne vidimo obraze, ampak glavo. Pri glavi pa potem si lahko na obraz, ampak obraz so zadnja ni. To je najmanjša transcendenca, naj ožja, naj transcendenca v življenju, je, da vidimo samo mečken del od tega, kar je. Mečken del, ampak na podlagi izkušen in Avtomatične sinteze, vidimo več, Tot, to, kar transcendira trenutno, aktualno, danost obraza. Zdaj ne bom ne stel, jaz rekel, ta primer, to je transcendenca v prostoru. Najmanjša transcendenca v prostoru, jaz lahko pokazal transcendence časovne, ker čas teče. Zdaj se spominjate ker sem rekel o žirapi pred trenutkom, ampak nisem zdaj rekel, prej sem rekel o žirapi. To je ena transcendenca. transcendence. In jaz upam, da bo v medlo pol spila en kozar to je ugodočnost, tudi ena vrsta transcendence, časovne transcendence. Torej te, Vstolsko časovne transcendence so najmanjše, ne enote, ampak najmanjši aspekti transcendence. In druge vrste transcendenca, ki jo, ki jo imenujem sredna transcendenco, je pa to, da je moje izkustvo drugih ljudi, alter ego, nekaj, kar je nekaj čisto čudnega, ker vidim sicer obraz, vidim izraz obraza, vidim, kako ostane in gre ven, ter mu je čas. vidim, ga opazujem čez čas, živim z njim, ampak nisem v njegovi glavi, oziroma v njegovi Njegova zavest in moja zavesta si tuja. Samo mislim, da ima isto, ne isto. V nemščini je razlika, ki jo jaz, kot govorim, južne vrste nemščine, ne uporabljam normalno, ampak me vedno nemci na to upozorljajo, da und selber, ni isto. Torej, Sartre je rekel, Peter ni Pavel. Zakaj ne? Ker ni njegova zavest moja zavest. Da sploh ima zavest, je, kot jo imam jaz, je Nekaj, kar je zelo težko razložiti, filozofsko, in fenomenološko težko, je pa samo po sebi umevno za nas v vsakdanem življenju. Samo po sebi umevno je ja, ravno tako, da je drug človek približno tak, kot jaz, če mu pade opeka na nogo, kamen na nogo, bo rekel av. Približno tako, kot jaz. Je pa drug človek, alter ego, v razmirnju z menoj transcendenten. To imenujem srednjo transcendenco. Najmanjše transcendence se prekorači spominom, kaj je bilo včeraj, dokaj spomin deluje, ali sama je problem. Uh, z načrtovanjem ko svina, da se pogleda, kako je glava odzadej in tako naprej. To so razmiroma uh, enostavne tehnike premostitve teh transcendencij. Transcendenca drugega človeka pa vsi veste, da ni tako enost, Da te ni tako enostavno Sam Če že samega sebe ne razume, in kdo že razume samega sebe, kako ne razume drugega? Pa nam pravijo, da ja, moški ne more razumeti ženske, moški ne more razumeti moškega. To, te transcendence, kako se te premustijo? Preko govora, preko besede. Ampak premustijo samo začasno in nesigurno. In, in je transcendenca druge vrste, ki ni tako razmiroma enostavno, prekoračena, je pa transcendenca, ki jo doživimo v smrti drugega. Vlastne smrti ne doživimo, konc je konc. Ampak, če drug človek umre, smrt drugega je dosti menj dramatično, Če zaspimo, je za nas samo po sebi umevno, ker smo naivni in neskeptični, da se bomo spet enkrat zgodili. Vsej naivnosti upa, ne upamo, to bi bil up. Vemo, sigurni smo, niti ne mislimo na to, da se dobro zgodi. Pa sploh samo po sebi imajo. No le, kaj se bo vse zgodi. Uh, v sanjah doživimo neke, kar se potem ponavad izgubi, razen če takoj pripovedujemo o tem. In še takrat se samo gotobe struje te sanje, jih lahko še primem in povem. To so menj dramatične vrste transcendence, ker tam vidim svetove stvarnosti, ki niso vsakdanje stvarnosti. Kaj je Jožef videl? Jožef v Egiptu, mislim. Torej te so nepremostljive z navadno besedo in glavom obrnit, ne pomaga pri tem, ali pa se mal skominja, če pomaga. Ali so, skeptiki bi rekli, sploh nepremostljive in so te realnosti, fiktivne realnosti, Ali so pa res realnosti in so moje sanje, so moji upi in moji skrbi, ko vidim umiranje drugega, znamenje en druge stvarnosti. Ni druga stvarnost, ampak znamenje druga stvarnosti. In te znamenje se potem lahko pretvorijo v simbole, ikonografijo, kot takih simbolov in tako naprej. Ampak povdarjam, gotovosti ni tudi ne pri teh transcendencah. Potem še je to rečeno sociološka pripomba. Meni se zdi, da je moderni narcisizm, solipsizm, narcisizm, en povratek k najmanjšim transcendencom k samemu sebi da so sredne transcendence so bile povod političnih religij. Nenški politični filozof Erik Fögelin je prvi, na mene prvi, ampak prvi, ki sem ga jaz čital, ki je uporabljal ta izraz, um, za, ne za moderne totalitarizme, ampak je že za prejšnje, jaz uporabljal za moderne. Komunizm bi jaz brez nadaljnjega rekel, je politični, politični, politična religija srednjih transcendence, utopičen, isto bi rekel o nacizmu, malo non-utopičen, oziroma malo bolj jasno utopičen, malo bolj zmešan. Ja, Pašizem, naja. druga stvar, tega tam se Ampak to so torej, zdaj je bilo mal predolgo, ampak ni bilo do jutri, <laughs> Midba sme že prej z Igor in rekla, da bomo nekaj prostora, pa je toliko vprašanj še pustila poslušalcem, če še bi kdo želel zastaviti tukaj gospodu profesorju Lukmanu kakšno vprašanje. Je dobrodošlo, da nosi, sigurno je takšen pogovor, takšen tlepet, no co je marsikaj spodbudil kakšno misel, kakšno vprašanje. Eh, kakšen komentar, potem je lahko beseda sedaj vaša, izvolite. Moje ja, ime je zanima, da se zanimam, kaj eh, mislite o tem, zakaj politika? Eh, vedno... a, veste kaj, jaz tako slabo slišam, slo s tem pri pomočkom, ali pridete samo, ali vi razumite, ne bo se pa povedo povedal, pridete samo. Ali pa kaj povedete? ja, ja. Uh, zakaj politika uh, kot vir gotovosti najpogosteje uh, daje gospodarstvo in zdaj vir gotovosti išče v gospodarstvo? Spravi, če bo dovolj razvito gospodarstvo, če bo dovolj velika gospodarska rast, potem, potem bo vse dobro. Uh, zakaj zakaj ne daje poudarka recimo temu kako starejkem malem juhelskem svetu intermediarnih skupnosti zakaj to a je, a je... Predvsem, da je se pod gospodarstvo. Sej pa, veliko je te gospodarstvo, razvoj, večjo, adriatansko bi lahko rekel, ne? in ne daje dajo pozornosti, kot so tukaj rekli, manjše življenske sode. Ali je, kako reko, gospodarstvo tisto, ki potem na neki način določa? Odličnost. Ali je gospodarstvo nekaj? kar diktira politika, v bistvu, v srednjih. Uh, dovoljte, lemški odgovor? Ja <laughs> Da in ne. Uh, prvič to odvisi od političnega sistema, v totalitarizmu. Veste, da je politika diktirala gospodarstvo, kjer je mogla, več ali manj neuspešno večorna. Uh, ampak tudi ne samo za iz tega razloga, ker je politika dvo tudi iz drugih razlogov. Uh, v kapitalističnih državah, ki pa severne Amer eh, združenih držav severne Amerike politika ne diktira gospodarstvu, krečemo gospodarstvo politiki. Pa tudi ne diktira, ni tako enostavno, ampak gospodarstvo. Namreč lobby ena, lobby dve, lobby tri, lobby štiri, eh, tako zveni: military-industrial complex, to je Eisenhower, to je dobro, da se imenoval nekakšen eh, socialist. Eisenhower, da se jim obrnemo. to imajo mo močni Tudi preko financiranja volitev in drugih gospodarskih možnosti, posrednega posrednika. Vse so, so zakoni proti direktno financiranju politike, pa to pomaga veliko. V take državi gospodarstvo vpliva, močno vpliva na politiko, ampak ne gospodarstvo na splošno, ampak deli gospodarstvo. Farm lobby na to, da se subvencije uh, pri agrikulturi nadaljuje. Te pridejo spet v konflikt z uh, World Trade Organization, pa s tem in To jim in tako tu nitko enostavno, da politika diktira temu, ali pa gospodarstvo diktira temu. Pa kot v uh, uh, command, command economies totalitarnega sistema, v nemškem nacizmu, nekaj manj kot v komunizmu, ampak tudi temu še znatno. Diktira politika glavne usmeritve gospodarstva. V netotalitarnih sistemih strankarske demokracije, ustavljenih strankarske demokracije, predvsem novejšega tipa, staj kot v združenih državah, ima gospodarstvo močan vpliv na politiko. In politika ima vpliv na gospodarstvo, seveda, ampak manjši, če se to lahko sploh miri. Pak na splošno vprašanje ne znam boljšega odgovora, bolj preciznega odgovora. Zakaj pa politika ni propozona do malih življenjskih okolij? Zakaj politika ni? No profit. Zakaj ne bi? Mala življenska okolja, dovoljče me je na drugo klipombo. Uh, a small life world, modern man. Mala življenska okolja, to je izraz in koncept za zamisu, ki izhaja od moje pokojne žene, enega članka iz leta recimo 68. In v tem govorijo o pevskih zborih, vrebiških družba in tako naprej. To je bilo še, uh, uh, pred tem kar so Berger in Jozgera. Zakaj se politika ne zanima? Zato ja sej, sej, sej sebi. Sej politiki pridejo na otvoritu enega mostu ali pa ene šole. Sej se zanimajo za malo tudi za družinjo. Danes ravno pri nas je bila velika razprava v parlamentu. Ne. Še kakšno vprašanje, prosim, gospod Petelinček, boš malo bliže prišel, da te bo, gospod profesor laže, okay. ker mikrofon te da. Betona Petelinček je moje imeno, vidar sem po svoji profesiji. V zadnjih desetih letih sem bil trikrat močno impresioniran v Mariboru, 19. maja, leta 96, 19. septembra, 99 in danes. Ko so ljudje, ki so prišli iz tujine, govorili slovensko. Jaz sem iskreno čestitati, to je fenomenalno. Tako, da kot sporno slovenščino govorite. Yes. Hvala. Takor, koč, me, glede na to, da niste živeli z intelektualnim okoljem slovenstva, a ne? ampak ste občasno prihajali do takšne okolje in ste občasno govorili slovensko, in meni je to fenomenalno, ta vaša slovenska, ta vaš intelektualna dikcija, ta vaš intelektualni diskurs. To je eno drugo. To bi vas vprašal, kako se počutite v okolju, ki mu po maminjih strani na nek način močno pripadate, to je slovensko okolje, ki sobi med samomorilnjo najbolj opremenjena okolja na svetu. Lansko leto... je ja, Lansko leto je, sta približno dva človeka v Sloveniji naredila samomor. To je več kot 700 ljudi. To je eno največjih koeficijentov, poleg fincev, in japoncev na svetu. Tu pa vidite, so sami same veselje razpoloženi državniški ljudi odvorani. Kako se bi osebno, čisto sociološko in kot človek, ta razlagati. Hvala se Zdaj oh, ja, ja. Zdaj ja, ja. sam ja, ja. Katoličani, ampak si lahko predstavljam okoliščine, v katerih bi naredil samomor. Jaz osebno se lahko predstavljam. In vem, da je to kaj smrtni gred? No, boste že kaj povedali. Torej, kako se počutim v okolju, kjer ena stvar je statistika. Statistika od Dvojtka naprej, statistično, se lahko najde gotovo vzroke za gotove type samomora. Čist, sigurni tudi mi, sociologi, nismo, tudi tisti, ki se kot specialisti ukvarjajo s tem. Naprimer, razlike med Francijo in Madžarsko, ali pa Finsko in Anglijo, se ne znajo dobro razložiti, so pa razlike. Jaz se ne spoznam na to. Torej, jaz nisem čital zadnjih raziskav, jaz nisem čital raziskav v tem zadnjih 30 let, razen v časopisu, recimo, ampak ne reč masno raziskav, ampak povzetke. Tako da ne morem resno govoriti o vzrokih. A, razen na tak splošni način, kot je Dr. govoril, o anomiji. A, Tako se pa jaz počutam v Sloveniji, niti ne mislim na to, razen zdaj. Se to je, tako, tako živimo se, mi zdi, da ne mislimo na to, da trenutno umira toliko 100 000 ljudi. Trenutno. Po celem svetu. Jaz ne mislim vsak dan o dar Enkrat na tem in tako naprej. Evitev, ki je razsmer, je moj argument. Torej, jo, se v Sloveniji dobro počutim tudi v tem 378 mora, posebno, če sem na regologu v Soči ali pa v Unici. Hvala lepa. Smo veseli da se v Sloveniji dobro počutite. In še kakšno vprašanje? Še, gospod Danilo. Eh, gospod je rekel, da ni prerok, no, ampak me vseeno zanima, tako zelo preprosto vprašanje. Poznamo obstoječ strankarski sistem, storej strankarska demokracija in kapitalizem. Ali si, gospod, zamišlja alternativo temu, da je svet, drugačen svetovni ekonomski sistem, ali pa sistem, ki bi bil boljši, ki bi dajal več gotovosti in kot demokraciji? Slišalo. Eh, gospod sprašuje da ste rekli, da niste prerili, pa kljub temu vpraša, če se zamišljate, kakšne alternativni politični in ekonomski sistem v novem redu se veliko govori, recimo alternativo temu več strankarskemu političnemu sistemu v prihodnosti. Politika in ekonomija. No ja, to so zdaj, tako, kot mi sedeli v gostilni pri pivu in se pogovarjali o politiki, več tudi A pri tem, če že tukaj sedim in hočete povedati, kaj jaz mislim o tem, nislim, da je strankarska demokracija ogrožena, deloma ogrože, jaz o uh, ogrožena, jaz nisem na takšnih katastrofah, z modernim sistemom komunikacije, ker to ni več prvotna demokracija oziroma ja. korporativna ali pa osebna demokracija, in je na tako skankarsko demokracijo gospodarski vpliv zelo močan in gospodarski vpliv ni vedno slab, ampak v modernem ne pobrzdanem kapitalizmu je gospodarski vpliv na politiko ponavadi v interesu posameznih gospodarskih panov in stop In to ni dobro. Ker se tiče bodočnosti demokracije, mislim, da je sicer ogrožena, da bo pa vsaj v zahodnih državah sveta, od Japonske do Amerike, Kanade, Evrope, da se bo naprej držala več ali manj z problemi, najboljš z več problemi kot trenotno še, mogoče pa ne, mogoče pa ne, se, se lahko upa. Kaj bo v Rusiji, ker je najbolj zanimiv primer možnosti in nezmožnosti demokracije, nimam pojma. Vem, da ruski prijatelji, v glavnem intelektualci, da so obupani, da mislijo, da je to konc možnosti razvoja demokracije v Rusiji. Putinova demokracija. Jaz nisem popolnoma pesimističen ampak Rus, Rusi so manj objektivni, ampak več vejo kot jaz. Jaz sem pa malo objektivni, ampak veliko manj vejo. Tako, da ne moram na to odgovoriti, to je pa, ampak to je, to je demokracija v Uraku druga stvar, to je, o tem niti ni treba govoriti, ampak demokracija v Rusiji je pa pomembna stvar, ker je bila možnost za demokracijo. Prvič po letu 1905 res možnost za demokracijo. Kako se bo to razvilo, ne vem. Torej, kaj je pa s kapitalizmom, tudi ne vem. V Evropi mislim, da ne bo slovaška a, model bodočega razvoja, ampak leprej finska in švedska. In to je pa drug, druge vrste kapitalizma. Saj doma, v, globaliz v globaliziranem sistemu, tudi švedska ni tako čista. Ikea, naprejme. Ampak ne Ikea na švedskom, ampak Ikea, ki je drugi. Tudi ne ve, nimam pot, naja, pojma imam, ampak ne dobrega, ne preciznega. Mislim, da se bo tudi kapitalizem, tako zvani neobrzdani kapitalizem, ni neobrstan, ne na internacionalnem področju, vsaj ne v svetu, vpliv na nerazvit svet. Je pa, če se je ne večinoma, ne, ne izključno. Potem ne vem dosti, da, je, da je več kot to, kar sem rekel odgovor. Tako po kitajsko? Loh, pojma. <laughs> no, ja, ne, pojma, ja. Zelo, torej, To se lahko prekozaksovina pogovarja. Dobro se. Potem, zdaj, če sedim tukaj ex cathedra, te člakat, o čemer ne vem dosti, nima smisla. Ja, to se pravi, večer o smislu je profesor Lukman zaključil, za nima smisla. <laughs> Pacet, nima pojma. <laughs> In... Mi smo pa videli, jaz upam, da ste vsi tako hvaležni, kot jaz pa mnogi drugi, da smo imeli priliko biti nocoj s profesorjem Lukmanom. Naj zaključim še ponovno z dvema pri nas najbolj znanjima njegovima knjigama. Eno je socialna konstrukcija realnosti, social construction of reality, kjer kdor je sociolog ali pa družgoslovec se skozi to knjigo eh, poda in potem smo vedno imeli občutek, da potem vse malo razumemo, kako se sluče to življenje. In pa druga takšna znana knjiga pri nas eh, najbolj brana strani študentov, pa je nevidna religija, pa smo lahko tudi nocoj ob profesorju Lukmanu videli, pa razmišljali, pa malo začutili širino in vešino in globino teh vprašanj in razmišljam In gospod profesor, v imenu vseh tukaj izbranih, da ste bili naš gost na teološki fakulteti v Mariboru se vam iskreno zahvaljujem in upam, da se bomo še lahko kdaj srečali. Vi pa že veste, kaj bom še jaz vse na soj ob slišal. Upam, da tudi vi hvala.